Go. Radio oh! I'll give you Vážení poslucháči Radia Bunker, príjemný, teplý, krásny podvečer. Máme stredu 17. júna no a verím, že ste mali veľmi príjemný deň, či už s príjemnými ľuďmi alebo na príjemných miestach. No a o takomto príjemnom mieste sa budeme aj dnes rozprávať, konkrétne je to o Hyde Parku v Nitre. Od mikrofónu vás za moderátorov pozdravujú Bráňo a Palo. Čaute. Fotiť bude dnes Joško, od techniky je tu Majco. No a musím vám povedať, že dnes som si naozaj spravil deň, pretože o našom Joškovi je známe, že strašný chlap má na zapalovači, jednoducho všetkomu podáva ruky, čo nemá. No a keďže som si dnes strávil deň, tak sa mi podarilo prvýkrát v živote ho oeba brať o dva zapalovače, lebo som po ňom išiel s tým, že nemám ten svoj, nakoniec som ho našiel a joško s preveneným výrazom mi podal dva, takže naozaj ma to veľmi potešilo. Tak joško ja sa ti týmto ospravedlňujem, vitaj u nás. Čaute. A ideme teda na to. Ak si viete takto spríjemný deň, tak si ho spríjemnite. Po prípade môžete navštíviť nejaké príjemné miesto, napríklad Hyde Park v Nitre, o ktorom sa už ideme porozprávať s Atlasom. Vítajú nás. Dobrý večer. Ja ešte vám pripomenem, že keby ste nám chceli do nejak fušovať, tak kľudne môžete. Na našu Facebookovú fanpage môžete klásť otázky, ktoré by ste na Atlasa prípadne mali. My samozrejme ich mu posunieme, on vám ich zodpovie. A ešte pripomenem jednu vec, že čo sa týka muziky, ktorá bude vlastne v predeloch, predeloch, lebo nebudeme to dávať celé, tento ho, hovorený speech a budeme to deliť a budú tam vlastne údobné predely a táto muzika, ktorá tam bude, bude zo streamu, keďže dneska nemáme kapelu, Atlas hovoril, že nebude on hrať na tú píšťalu, takže pustíme tam niečo takéto, naše, tak potom si to vychutnajte. No tak čo Atlas, aká bola cesta? Príjemná 130 -tka. miestami oblačno a montéry, sa, zvod, sa zvodidlami, takže fajn. Paráda. Ja si myslím, že Nitru môžeme my pokojne vyhlásiť za bunkru veľmi blízke miesto, nakoľko sme tu mali od vás z Nitry už mnoho hostí, ktorých teda nebudem menovať, lebo všetci títo hostia naši, ktorí tu boli z Nitry, sú samozrejme v našom archíve, kde sú záznamy z našich relácií, aj táto relácia bude v tom archíve. No a v súvislosti s týmto sa chcem opýtať teba, jak si sa ty vlastne dozvedel o našom rádiu? Uh, yeah. Čo to som počul, že v Trnavene sa rieši nejaký nezávislé rádio, ale v podstate som stretol asi pred mesiacom braňa od pol pasa holy z lopatovú ruke a bol na Hyde Parku. Takže radiobunker došlo na Hyde Park s tým, že nám v podstate pomáhal akurát kopať, respektíve riešiť vodu, vodoinštaláciu. Tak, tak, tak toto funguje. Takže ty si bráňa v vo voľnom čase vodoinštalatria. No ja manuálna práca, nemôžem stále iba na tom mikrofóne vysieť. Jasné, jasné. <laughs> Dobre. No. Mohl by si nám atlas teda povedať, ako vznikol nápad Hyde Parku, keďže dnes sa tu budeme celý deň rozprávať o Hyde Parku, taká tá prvotná ideá, že si povedal, že ty ole, takéto niečo asi by som chcel urobiť. No to bolo také jednoduché v podstate, že... My sme, vlastne, ja som bol DJ, robivali sme party, chalani okolo Hyde Parku, ktorý s nami robia, tak oni boli barmani, a nám sa v podstate zatvoril klub, kde sme fungovali, čo bolo staré divadlo, a zároveň sa zatvoril legendárny klub Stará pekáreň v Nitre. Teraz je tam nová pekáreň. No ale dlho nebolo kam chodiť, nebol nejaký normálny priestor, v podstate keď sme chceli ísť na nejakú akciu, tak sme išli buď na pohodu, alebo do Partizánskeho, na Dragon Base, skrátka, že hoci kde india, len nevnitre. Takže sme si povedali, že asi je čas niečo s tým urobiť a v podstate, že je, momentálne je to na nás. No a tak sme vyťahli vojenský stan a robili sme celé leto keby si akcie. Takže tak jednoducho. <laughs> A vy ste to už od začiatku robili na tom fleku, kde ste teraz. Alebo to bolo na inom fleku a potom vás tam ten zaujal, že je tam teda tá skládka a že ideme to tam upratať trošku a tak. V podstate my sme predtým robovali také akcie, že na Luke na, na konci leta, v septembri sme vyťahli vojenský stan, spravili sme jednu veľkú... uvarili sme guláš, pozvali sme miestnych DJ-ov, miestne kapely a v podstate sme sa tak rozlúčili s letom. No a to sme iba raz do roka. A potom teda, keď nám zatvorili ten priestor, tak sme si povedali, že ten nápad je nie je až taký zlý, že v podstate nie, nie, nemusíš mať k tomu veľa, aby si to spravil ten klub niekde vonku. No a, a v podstate po pol roku, čo som pozeral nejaké priestory, že kde by sme mohli fungovať, tak som našiel na katastrii vlastne ten pozemok, kde sme, to je ako keby pri rieke. Je to úplne ideálne, že to je síce to v meste, ale je to trošku je to od mesta. Tým pá... lebo sme vedeli, že, že, že budeme robiť hluk do noci, to znamená, že sme vedeli, že tie repráky ne, ne smu... ne, že nemôžeme byť príliš blízko tomu mestu, lebo by nás ako keby hneď zrušili po druhej akcii, by nabehli policajti a povedali, že je konec, že toto nemôže fungovať. Tak sme si našli taký fakt, že skvelý flek, kde, ne... kde zároveň začína nič, ale ako keby si stala v nejakom meste. Takže... Takže ono to malo nejaký svoj vývyn, že prečo tam a, a prečo ten ten štýl, ktorý sme si zvolili. To bolo to veľmi jednoduché na začiatok. V súčasnosti je to teda taký rozsiahlejší priestor. A tento priestor vlastne tvoria viaceré také, povedal by som asi, že atrakcie, ak to tam máte na webe, alebo nejaké súčasti, ktorými je teda hangár, potom je to urampa, jeep, parkour, freerun komplex, petang, komunitná záhrada koza, kde sú teda aj úles ovčelami, máte tam grill je toho teda po piatich rokoch naozaj mnoho a chcel by som sa opýtať, že čo bolo vybudované ako prvé, na tom už konkrétnom teraz, terajšom mieste, predpokladám, že to teda bolo ten stage, kde sa niečo hralo. Jaká bola tá Geneza, že ako to vlastne vznikalo, že čo bolo prvé a tak ďalej? Tá geneza bola vlastne taká, že, že my sme to našli na tom katastri, zoznamili sme s tou rodinou, čo, čo to vlastnila, oni nám to prenajeli na prvý rok za 1 euro a v podstate sme to vykosili, a jak sme zistili ten prvý rok, že je skráka veľmi veľká odozva z toho, mest, z toho, z toho mesta, z tých ľudí, že, že majú to záujem, tak sme si povedali, že hej, že poďme, poďme to zdokonalovať, poďme, poďme to riešiť ďalej. Tak prvé, čo sme tam doniesli, bola vlastne taká stála vec, bola uniobunka, ktorá sa nám stala osudná. Ešte poviem potom, že ako to dopadlo. A, a v podstate prvé bolo petangové ihrisko. Lebo... Bola v podstate taká výzva na revitalizáciu takýchto zabudnutých priestorov. Treba vlastne spomenúť, že Hyde Park majú ľudia v pamäti skôr ten priestor ako bývalú čiernu skladku odpadov, respektíve odkalisko pre cukrovú repu. To znamená, že Brownfield. No a bola vlastne takáto výzva z nadácie Ecopolis, že môžeme si zrevitalizovať takýto pozemok, že nám dajú k tomu nejaké peniaze. No a okrem iného bol spomenutý Petang, že by bol jedna z vecí, ktoré by veľmi radi podporili. No a to bolo presne, že na to hralo do bo lebo ten petang bol niečo, čo nás kedysi ako mi veľmi bavilo. Že bolo to to, že vidíme nejaká von, my si pívko poháďme gule a zrazu ani nevieš, ale vyhodil si z seba 100 kg železa a, a celko keby, že príjemné to bolo. Takže prvé, také čím začali, bola sem vlastne petang. No a potom to, tá Geneza je taká, že zrazu začali, šieť, zrazu začali za nami chodiť ľudia. Lebo my sme pôvodne, čo sme chceli spraviť, je, že sme vyťahli ten klub z toho starého divadla von na lúku. No hmm. ten klub začal ako keby degradovať, respektíve ani nie degradoval, ale naopak, že začal skvetnatiť s tým, že my sa tam trávili oveľa veci času cez deň, oveľa sa grilovalo, oveľa, oveľa viacej ľudí sa okolo nás motalo, oveľa vi viac ľudí chceli, chceli ten priestor používať trošku inak, ako tým klubovým spôsobom, no a postupne sa k nám, začali pridávať ľudia. To znamená, že, že postavilo sa to parkurové ihrisko, a to bol tiež náš, náš kamarát, ktorý chodíval na akcie, my sa dokonca potom s ním bývali a on mal skrátka plán, že, že videl ako keby, že toto je tá potreba v tom meste, že vybudovať parkurové ihrisko, lebo v podstate nikde to není, sú tu nejakí ľudia, ktorí by to veľmi radi používali. Takže fajn, správame to na Hyde Parku. A tým, že Hyde Park je súkromný pozemok, tak sa to dalo veľmi rýchlo. Inúcho, ja som napísal majiteľom, že chceme robiť také a také veci a oni jasné, že môžeme. To je oproti tomu, že keby to bolo na nejakom mestskom pozemku, tak čakáte 6 mesiacov, dokým sa vyjadri nejak, nejak sa, zrká, zás, mestské zastupiteľstvo a je to strašne nadlho. No a takýmto spôsobom, že, že keď prišiel niekto so zaujímavým nápadom, tak e, vlastne sme ho mohli realizovať. So, takto to bolo asi pri tomto športe, tá ekológia došla tiež ako keby ten prvotný impuls bol zase od nás, a tam trávili veľa času. A zistili sme, že tam máme nejakých 200 m štvorcových ešte, alebo 300 metrov, akože, že že na len bazov. Tak sme vlastne ten kúsok vyklčovali a začali sme si tam pestovať zeleninu. Hlavne prioritne pre nás. Ale zistili sme, že tam je tak veľký priestor, že, že dáme ten priestor aj k niekomu inému. No a potom nás napadlo však jasná, však to je vlastne komunitná záhrada. Tak sme to tak pomenovali, našli sme si chalana, čo chodovala tiežká na akcie, študuje v FZCOI, fakultu Záhranej... Fakuta. Eko zahradnickú. Hej. <laughs> záhradnícku. Začali sme to riešiť tiež nejak s rozumom, trošku alternatívne. No a postupne sa tam vymenili ľudia a teraz sú tam dve občianské zruženia, ktoré vedú baby a, a je to super. Je tam, máme tam 35 záhradok. robia si vlastné festivaly a, a je to akože bomba. Je to nová komunita ľudí, ktorá tam vlastne prichádza. No, ja sa preruším, lebo no. o týchto veciach jednotlivo sa budeme samozrejme baviť v ďalšom vstupe, kde to úplne rozoberieme, že v podstate čo tam je, kto to rieši, ale keď hovoríme o tom, že kto to rieši, na začiatku, jak si to spomínal, ste začali pár ľudí z toho klubu a postupne sa k vám asi pridávali nejakí ľudia, keďže to naozaj rozsiahly projekt. A takýto projekt samozrejme predpokladá aj určitú formu rozhodovania alebo usmerňovania, že máte teraz v súčasnosti vytvorené nejaké kritériá rozhodovacie, alebo ako to funguje, tá celková koordinácia? Je, v podstate, keď začal taký ten väčší boom, čo bolo nejaké 2012, keď prichádzali presne tí ľudia zo zahrady a parkouristi, tak sme si vymysleli, aj vďaka tomu grantu z toho Ekopolisu sme si vymysleli, oni nás donútili robiť verejné plánovacie zhromaždenia. No, to znie tak, ako, že dosť šialenie, ale pritom je to veľmi jednoduchá vec. Je to jednokrát nejaké nedelné popoludnie, kde sa stretnú všetci organizátori, alebo ľudia, ktorí by chceli na tom projekte participovať, plus náštevníci, respektíve klienti. A spolu jednoducho predostierame nejakú víziu, to, ako to bude na najbližšie obdobie, plus, ako by to malo byť akože v nejaké budúcnosti. Takže toto je ako keby základný systém celého Hyde Parku, že máme tieto verejné plánovacie zhromaždenia, ktoré riešime skoro každých 6 mesiacov. No a plus e, máme nejaké interné, in, interné veci, ako, ako, ako to vlastne celé spravujeme. Ale skôr sa snažíme mať e, tú organizáciu skôr takú, že plošnú. Že nie je to skôr o jednom raditeľovi, ale skôr sa to snažíme tak demokratickejšie rozhadovať. Alebo tak ploš, plošnejšie. Že každý je si skôr zodpovedný za niečo, čo si zoberie na zodpovednosť. odpovednosť. A potom si o tom rozhoduje. Že moc do toho nekafráme, do tých jednotlivých atrakcií, alebo toho, čo sa tam deje. Mm -hmm. Ty si spomenul, že vlastne tá pilotná myšlienka tohoto rozhodovacieho systému prišla od tej nadácii Ecopolis, či Hej, tak. Ecopolis. Vám sa to zpočiatku, páčilo sa vám to, že chceli ste to takto, alebo mali ste na to nejaké názory, komunikovali ste to s nimi, dalo sa to nejak upraviť? Vieš čo, že oni nám nedali na výber a v podstate veľmi dobre, že nám nedali na výber, lebo v podstate my sme si povedali, že na čo by sme niečo takéto mali robiť, čak my predsa vieme, že čo chceme, že čo asi chcú naši náštevníci. Ale bol to veľmi super. Z tých stretnutí prišli také nápady ako je, že poďme opraviť cestu. Lebo pokiaľ tam bude rozbitá cesta na Park, tak tam nebudú chodiť taxíky, keď tam nebudú chodiť taxíky, tak tam nebudú chodiť ľudia, lebo ľudia sú leniví. A, a kopec takých, takých vecí, ktoré ťa nenapadnú, keď si stal na tom švungu. No a v podstate takéto verejné plánovacie zhromaždenia to není nové, vlastne sa to bežne používa pre hoci aký verejný priestor. No a to bolo ešte jedna z tých vecí, že my si uvedomili, že áno, že toto je verejný priestor, že nebudeme sem dávať nejaký plot. v podstate, že budeme sa to snažiť v rámci možnosti spraviť čo najotvorenejší ten priestor. Takže... A pre také priestory bežne fungujú pravidlá, ktoré, ktoré sú, akože... bežne fungujú. Jasné. Nie zrovna na Slovensku, ale hej. <laughs> Spomenul si ty nejaké nápady, že ľudia prichádzajú s nápadmi. Vy máte aj na vašej web stránke vlastne také takú časť, kde vyzývate, že ak má niekto nejaký dobrý nápad, aby vám ho oznámil, že v podstate viete ho nejak posunúť alebo mu nejak pomôcť, tak ja by som ťa poprosil, keby si porozprával o tomto a tiež tam máte ešte v menu, že čo potrebujeme. Takú, taký odklik. Tak možno by si mohol to potom tak prepojiť a porozprávať aj o tom, čo potrebujete. Hej, v podstate ono to je veľmi jednoduché. My sme nabrali za tých 5 rokov, čo máme ten HackProjekt strašilo skúseností, plus ja som sa strašilo dovučil, lebo ja som pôvodne len programátor. A, a vieme, ako keby keď v... niekto mi povie nejakú víziu alebo nápad na nejaký projekt, tak asi do 30 sekúnd viem, alebo hneď viem zistiť, či to má potenciál, alebo to nemá potenciál. A keď to má potenciál, tak veľmi rád pomáham novým projektom. Ja hovorím, že keby niekto u neho prišiel a chcel postaviť Hyde Park ešte raz Nitre, tak hovorím, že super, lebo taký, taký Hyde Park by mal byť, ja spomínal, že v každom meste a trikrát. A, a hovorím, že veľmi rád pomôžem s Hoci ako dobrou iniciatívou. A je to presne o to, že máme strašne veľa kontaktov za, za tie roky. Mám, vieme, kde jednoducho si vypýtať peniaze, kde si vypýtať povolenie na niečo, na koho sa obrátiť. A, a veľmi radi by sme to know-how šerovali ďalej. Takže toto je taký hlavný zmysel, že sme veľmi otvorení novým nápadom a aj s daným konkurenčným nápadom. V tomto aktivizmu myslím si, že konkurencia ani neexistuje, <laughs> hey, <laughs> pretože všetko, čo je dobré, je úplne super, keď sa realizuje. Jasné? Dobre. Kým prejdeme k hudobnej pauze a ďalšiemu hovorenému vstupu, v ktorom sa budeme rozprávať o tom, čím je Hyde Park dnes, chcel by si teda k tej 5-ročnej histórii Hyde Parku ešte niečo povedať, čo som sa ťa neopýtal, niečo spomenúť, z tej histórie niečo zaujímavé, hoci čo. Uh, vždy že také blbosti, ale môžeme povedať takú jednu príhodu. My za prvý rok sme experimentovali, nie experimentovali, My sme prvý rok zavolali každého, čo je pre nás alternatíva alebo niečo normálne, teda normálny. Naopak, v našom slovníku je to, že normálny. Tak sme zavolali rôzne štýly od tých elektronických drumbeis reggae, eh až teda po punk A Vždycky, keď sa ma niekto opýta na tú minulosť, neviem prečo, ja si vždy spomínam na ten pankový koncert, ktorý sme mali v takom vojenskom stane, sme, keď, keď sme mali tam prvý rok. A spomínam si na to, jak tí ľudia boli tam strašne zdivočení a pamätam si, jak, jak tam človek zobral horúci kámeň žeravý do rúk a, a také to bolo, neviem prečo si na to spomínam. Takže chcel som možno že len tým povedať, že, že ten priestor je veľmi otvorený a a že tí ľudia... Že sa v ňom ako keby vedia správať. Že, že ve, väčšinou... Že je toto o tom, že nepotrebujeme na tých festivaloch 50 SBS-karov a, a nejaké ťažké pravidlá. Ale väčšinou sú tam ľudia, ktorí, ktorí ako keby rešpektujú jeden, jeden druhého. A to sa mi strašne na tom páčilo od začiatku toho Hyde Parku, že, že okrem teda tohto extrému, tam vždy bola taká pohoda a, a porozumenie. A taká otvorenosť. Že, že toto bolo, že, že čo je... Čo, čo bolo super na té minulosti a čo v podstate stále pretrváva, čo som veľmi rád. Dobre. Takže my sa budeme počuť zase v druhom stupe a teraz si pustíme ne, spomínané songy z nájho Rádio Bunker, Bunker, Bunker, Bunker, Bunker. Tak som ja počúvaj. Tak počúvaj. Tak počúvaj. Rádio Bunker. Tak, tak, tak. tak, tak, tak.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 Podiska, sú dobre dostupné, všetci ich poznáme pomerne dôverne. Chlasty, fety, bytky a iné radosti a už si tam v ľudnom kruhu zlosti, v ľudnom kruhu zlosti. Ale skús a zober svoj hnev,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 Obeť nevinné sú ľahkými terčami. Spoločnosť presiaknutá zašťou medzi nami. zašťou medzi nami. Ale skús a zober svoj hnev. A na niečo dobrého zmen Je to ťažké, je to ťažké, ja viem. Je to ťažké a možno aj úplne najťažšie. singel. Rádio budka. Šo rýchlo! pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel on. On the pri druhom hovorenom stupe, kým sa ešte dostaneme k slovu, pretože dnes <laughs> si mô pod palcom pali. <laughs> ale ne, že keď sa pustím, máš musíš povedať. Ja, Kolde pokračujem. <laughs> Dobre, tak zdravím vás aj ja všetkých, ktorí počúvate dnešnú reláciu, ktorej hosťom je teda Atlas z Hyde Parku v Nitre. Pripomeniem vám samozrejme, že otázky, ktoré máte na Atlasa, môžete cez našu Facebookovú fanpage radio Bunker kľudne položiť, či už pod nejaký ten status, čo tam je na reláciu, alebo do správy Jožo tam zbehne, občas kukne a položíme tieto otázky. No a po tejto hudobnej pauzičke, ktorá bola, sa budeme rozprávať o tom, čo všetko dnes tvorí Hyde Park v Nitre a prečo by si sa tam aj ty mal alebo mala ísť určite pozrieť. V prvom stupe sme spomínali, že Hyde Park tvoria mnohého súčasti, tak v tomto druhom vstupe si ich, ako som už hovoril, rozobereme jednotlivo ako moderátora rádia zameraného prevažne na muziku, má napadne prvé sa ťa Atlas opýtať na ten hangar. Mohol by si porozprávať o tom, ako to tam funguje, viem, že tam máte ešte aj iný stage, som myslel, že dva stage tam máte, tak keby si porozprával o tomto, o muzike. No, stageov sme mali veľa, teraz sa snažíme mať iba jeden stage, ale point je také, že, že my sme ten priestor stále zväčšovali a zväčšovali a z takého z takého pôvodného, tak pôvodného že náštevnického, že, že 200 ľudí chodilo, tak sa to zvílo na 500. No a e, momentálne je to tak, že, že snažíme sa spraviť jedno pódium, ktoré bude fungovať ako keby pre dennú časť, to znamená, že keď máme akcie napríklad do nejakej desiatej večera a potom e, vlastne máme ten priestor Hyde rozdelený na nočnú časť, aby v podstate tie repraky neboli o o otočené do mesta. No a, a ten hangár sme vlastne využívali hlavne vtedy, keď bolo zlé počasie. Lebo to bol základný problém, že ty si si naplánoval akciu, kde si mal oh, pozvaných nejakých hostí z iných miest alebo zo zahraničia. A v podstate keď ti začalo pršať alebo ti trošku sprechlo, tak ti to v podstate pokazilo celú akciu. Tak sme si mysleli, že fajn, že, že sme teda hangár. No a ten hangár, to není hangár taký ten akože veľký kovový, ale je to v podstate foliovník. Yes. <laughs> Takže to je foliovník o rozmere 11 x 22 metrov, ale je to z takých akože, ťažkých ocelových akože, pol oblúkov. Je to vysoké 3,5 metra na najvyššom bode. Takže v podstate, namiesto toho, že aby tam bola fólia a rastla tam zeleninka, tak my sme tam nahodili reklamný banner a, a keď je zlé počasie, tak tam presneže hra muzika. No a teraz s tým hangarom sa snažíme ho spraviť tak, že aby sme ho dali, aby bol mobilný, že ho dáme na nejaké nožičky, aby sme ho mohli presunúť k tomu pódiu, keď bude zlé počasie. To znamená, že len jedno pódium, lebo teraz sme mali asi 3 alebo štyri pódiá rôzne, že len jedno pódium a ten hangár spraví takým spôsobom, že mobilný, že ho v podstate posunieš k tomu pódiu, keď je zlé počasie. Takže tak. Je to technicky zariadené. Keď si spomínal tie kapely zo zahraničia alebo z ďaleka. ja ak som browsoval po tom vašom úde, sa zdá, že vy tam máte nejaké ubytovacie jednotky Máme tu. No, my sme si vymysleli, dostávame sa k tým uniobunkám. Hej. No, potrebovali sme zázemie, lebo všetko sme točili z mesta, z nejakého skladu. Ja som mal super privát, kde bola pekná veľká garáž, tak sme to stále ako keby vozili hore dole. A zabralo to strašnolá času. Takže sme si vymysleli dobre, že dajme tam teda nejaké uniobunky, nejaké mobilné veci. No a došla teda jedna uniobunka a potom sme si mysleli, že dobre, to vypadá super, ale že dajme si tam nejak viac tých uniobuniek, že spravíme tam nejakú sprchu, nejaký sklad, niekde sa vyspíme. Takže správame tam nejaké normálne zázemie, keď už tam máme fungovať, neviem, 5-6 mesiacov roku, tak nech čo, môžeme čo spraviť čo najviac tých koncertov a čo najviac tých kvalitných vecí. No a, a máme tam vlastne 12 uniobuniek teraz, krásne, hrdzavé boli, a sme ich kompletne zrecyklovali a vlastne robíme na tom už druhý rok a, a tam by sa malo dať spať. Máme tu momentálne sklad, rozhoľbáme toto pódium, nejaký taký backstage, kde by mala mať kuchynka, sprcha a, a spanie. Mm -hmm. Takže tak. Takže kapelý. Budú mať za chvíľu komfortík. Hej, no, ale nedoporučujem niekomu Uniobunku, to je strašné peklo. Hovorím, že jediná výhoda, čo to má, že to môžeš fakt že preniesť a presťahovať to niekam inam, ale hovorím, že kto sa chce nasťahovať do Uniobunky alebo do kontajneru, väčšiu blbosť nemôže spraviť. Fakt si spravíte normálny drevodom, alebo hoci čo iné. Žiadne Uniobunky, žiadne kontajnery, strašná blbosť. Je tam horko alebo čo? No máš tam tie srašťovalé roboty, máš to zahrdzané, Treba to všetko ako keby odpratať preč. Veľkrát my sme to mali kompletne prehnité tie uniobunky, sme kompletne vyhodili na kostru, teraz tie kostry boli pozohyňané. Takže akože bojuje s veľa vecami. Mm -hmm. Namiesto toho, keby, keď si fakt postavíš dravodom, tak máš všetko také, ako si odrežeš a ako si nakupíža a je to akože pohoď, že? Jasno. presne, že musíme zateplovať, teplo je tam a tak, no, že veľa vecí. Ja by som nadviazal na ten krásny úvod, ktorý si palidal, že prečo by ľudia mali prísť do Parku, čo by tam videli alebo nevideli. Samozrejme, by tam videli mňa hore bez, ako niečo kopem, čo je určite jedna z tých väčších atrakcií, no ale ďalšie, ktoré teraz tam aktuálne sú, tak je tam teda tá urampa, čo sme spomínali, petang stále funguje, je tam, čo ma zaujalo, tak osobne taká nejaká rozjazdovka na snowboard. Toto no, to som aj ja pozeral to je haus. No, to je... Keďže my sme taká aktívna rodina, môj otec ešte zbieral, zbieral čo to bolo, šišky zo stromov. Tak e, môj brat e, sa venuje skateu a snowboardu a v podstate robívali v meste taký akože, jeep. Že na, donesli prekážky, doniesli zo, zo zimáku, doniesli sneh a niekedy v marci alebo keď bola taká normálna teplota, tak zobrali jazdcov a spravili takú exhibiciu snowboardovú. Takže v podstate nemali dať kam tie prekážky, lebo už s tým skončili, už nechceli to robiť, tak tie prekážky zakopali na Hyde Parku. Takže teraz sa dá, v podstate, že je tam nad tebou koberec a normálne môžeš v lete si zobrať snowboard a vyskúšať nejaké triky, je tam nejaký rail, je tam nejaká týčka, takže môžeš trénovať. No, v podstate je to jediná atrakcia, ktorá funguje v zime, čo je úplne super a sú z toho dobré videá, dobré fotky, tak dobre to vypadá. Potom je tam to parkourové ihrisko. Čo, sa, čo je veľmi dôležitá vec, tak je tam uh, detské ihrisko, čo je úplne super. Hej, dnes sa narodil syn minulý rok, teraz budem mať, hej, presne rok, takže som si to tak vymyslel, že aby aj moja rodina bola so mnou, keď v podstate ten tvorí môj voľný čas, tak aby sme tam boli spolu, tak v podstate sme začali viacej času venovať uh, do, pre toho detského diváka. Máte aj trampolínu? No, trampolína. Na jednom nemenovanom festivale sa nejaké nemenované osôbky si mysleli, že sú stále v detskom vývine a, a veku, tak nám zlomili trampolínu, ale Filip ju zazvára, takže dúfam, že zase bude. Trampolína je top pre decka, to určite. A toto všetko, jak sme spomínali, otvorené. Plus, samozrejme, teda grill, volnisko, jedno s druhým. No to... No to, to ešte preručujem, že to grill, a dnes to si fičí asi najviac medzi takým, takým mainstreamom, alebože čo sa najviac používa, keď zrovna není akcia, lebo fakt nikde inde miesto, kde si môžeš grilovať. Takže v celé nitre, alebo takže v širokom okolí, takže bežné sa stáva, že ľudia tam prídu a grillujú si. Že majú z toho fakt, že park, park. A to som sa chcel presne opýtať, že keď je takýto otvorený verejný priestor, tak Preko je to určené Pre všetkých ocírov, keď má niekto chuť, ide z Košíc, nabehne do obchodu, kúpi si meso, ide si pogrilovať na Hyde Park a pokračuje do Bratislavy? Alebo... V podstate áno. Kože, keď, keď má taký plán, tak sa to dá. Kože, snažíme sa mať ku všetkému čo najmenej pravidel a tu je jediné pravidlo, že mi treba, treba zavolať v podstate. Máme na stránke napísané ku každej atrakcii nejaké pravidla, nejakú históriu a, a tento grill vlastne vznikol tak, že chalanísko vydražil svoje dredy po pečakuči, čo bola strašná stranda. Každý mu dáva za dred 5 eur, nakoniec sa vyzbíralo asi 180 eur, za čo postavil vlastne murovaný grill. No a jediná podmienka je tam, že mi treba zavolať, lebo niekedy je tam taký nával, že sa tam aj tri veľké skupinky na raz by chceli, takže to je jediné, čo tam funguje. Treba v podstate s zavolať a upratať si po sebe, to je celé. A vieš mi prezrieť ešte takú možno zákulisnú informáciu aj našim poslucháčom si spomínal že fungujete na margot toho, že gro tvorí pár ľudí, ktorí majú niečo porozdelované medzi sebou. Ty máš na starosti teda Grill, organizáciu Grillu. Áno, áno aj. Ak som pochopil, tak tvoj brat má teda tú snowboardovú časť. Hej. A kto čo mal ostatný? Kľudne môžeš povedať, že kto? Potom je tam rampa, to je napríklad jurovartík, čo jazdí práve hojty-tojty. Sú tam parkouristi, tí sa vyvinuli do občanského združenia Training Group Nitra. A potom je tam komunitná záhrada, to je občianske združenie pách a občanské združenie Campanula. Potom sú tam včely, tam sa formuje teraz nové zaskupenie, lebo posledné včely nám zdochli a uleteli. <laughs> a teraz sa našli ďalším trajamaniíci a tiež tam majú nejaké ale nepamätám si, jak sa to volá. A rozmýšľam, že čo? Aha, a ešte potom sú vlastne kultúrne veci, a tam sa točia dve také veľké skupinky, že čo je taká značka, že Basement, čo robia drama base, party párty je vynikajúce, a potom je taká značka, že Flam, takže to je tiež nejaká skupinka ľudí. No a rozmýšľam... Aha, ešte Zelená zebra, zase poraď, že trošku s nami spolupracuje, robí na tomto fláme marketing a, a občas spravíme nejakú akciu spolu. A ešte skoro ak sa vrátime k hudobným častiam, tak ešte tá záhradka vaša ma zaujala, tá je určená pre koho? Funguje to na základe nejakej dohody, že po človek chcem si prísť pestovať mrku, tak dostanem vyhradený priestor, alebo jak to, jak to jak toto funguje? Hey, na začiatku roka sa rozdeľujú políčka, tie políčka to není akože nejaká odcová rola, ale to je 5 x 2, napríklad metre, to je veľmi symbolické. Ale fakt to skôr je to akože na nejaký oddych. No a funguje to tak, že na načiatku roka dávame výzvu, že kto chce, môže mať zahradku na Hyde Parku za nejakú symbolickú cenu a v podstate takto funguje. Protovo kľúč od budky, kde je na a... a ide sa okopávať. Čo, čo sa mi strašne páčilo tam, lebo teda priznal sa, že bol som v tej budke pozrieť, tak vy tam máte také, že semenná banka kde zjavne asi každý, kto tam je, tak v príhode nejak, nejaké tie semiačka je pre ostatných a takto tak si to šerujú, že chceš, ja neviem, dobré rajčinky, tak chod si zobrať tieto semiačka, to ti odporúčam, alebo? Hey, sú tam ľudia v podstate, čo, čo chcú šerovať a, a majú zmysel viac pre komunitu, takže presne, že toto je spôsob na to, ak, akým, akým si tam v podstate, že vymieňajú tie, tie, tie svoje, ako keby, Áno, takže hej, tak to funguje. <laughs> A pozri tam kopec akože, takých nápadov, že v podstate celé ten Hyperback je také laboratórium nových nápadov, ktoré by normálni ľudia odsúdili na zánik, ale tu nás ako keby pozeráme na to, že či to vie byť v skutočnosti v reále. Lebo veľa ľudí napríklad, keď sa pri tej záhrade hovorí o permakultúre, veľa sa o tom popísalo, ale ja som v živote nič nevidel. Fakt, že ho, je pre mňa je taká mýtická. Že, že teplá sprcha, že hadica zamotaná v kompostovisku, keďže kompost bude má nejakú vyššiu teplotu, keď, je, keď práve akože pracuje, tak by ti mal zo zohriať vodu, ktorá tej hadici. Ale nikdy som to v živote nevidel v reále. Všetci o tom rozprávajú, ale nikdy sa to nevidel rá. Takže v podstate takéto nejaké permanentitúrne pokusy sa u nás aj dejujú. Robíme tam vyvýšené záhony, nemecké kopy a kopec takýchto vecí. Ale na to som ja teda není moc odborník, ja mám radšej to kopanie a hudbu. Jasné, odborníka tam na to máte, si spomínal. Hej, sú tam tie baby a tie občanské združenie, takže to sa na to mám. Ja, ja, so mi kraj na Tak, to treba spomenúť. Čeli kraj, super. Mne napríklad v napadlo, že ja by som rád videl človeka, ktorému uleteli včely, lebo to sa tak No <laughs> <laughs> si spomenul, že vám uleteli. Nie je to šťastný pohľad, lebo že sa staráš o tú rodinu, je ich tam celku dosť, máš takú zodpovednosť, tak sa je to veľa životov a zrazu si povedal, že to predali, že nikto tam neostal. No a tak no, nie je to aspektný pohľad. No. Hmm. Tu sa ti aj natisne slzička do oči. Ja som sa chcel ešte spýtať, ty si spomínal o rôzne spolupráce s občianskými združeniami, ale na webe máte, že spolupracujete aj s inými subjektami, ešte možno o tých iných subjektov, keby si porozprával o meste, o univerzite? Máme tam podpísané spoluprácu aj s, aj s ukf aj s spv to znamená s univerzitami. Máme tam hlavne tú fakultu záhradného krajiného inžinierstva, už som na to došiel, a v podstate k nám chodia praxovať ľudia. To znamená, že, že na dva týždne prídu na prax a niekedy otrhajú burinku, niekedy urobia niečo zmysluplnejšie. Mali sme tam minulý rok, zameriavali Hyde Park, robili spisovali všetky stromčeky, čo tam máme. Takže niekedy je to fakt, že tá spolupráca je super, Niekedy to je také, že menej fungujúce, ale, ale je to fajn, že dostať sa aj do toho povedomia tých univerzít a hlavne im ukázať, že aj takto môže fungovať kultúra, aj takto môže fungovať permakultúra, takže tak. A máme ešte teraz spoluprácu s mestom, ale to je skôr o tom, že, že je to o peniazoch a o tej jednostrannej ako keby podpore. To zamerá, že sa nás naučili aspoň že rešpektovať, že vidia, že to je niečo zmysluplné, lebo keď som prišiel prvýkrát na mesto, tak som myslel, že som... Že... Oni si o mne mysleli, že som z inej planéty, alebo ja som si o nich myslel, že som z inej planéty. No a teraz sme sa naučili mať ten spoločný jazyk. A to je presne aj to, čo sme hovorili, že, že je to veľmi dôležité vedieť, pochopiť aj tých druhých ľudí, tých úradníkov, že ako sa oni na to pozerajú. Mm -hmm. Takže, tak. Ešte sme nespomenuli, vy tam organizujete aj nejaké workshopy. Ešte o tom možno keby skoro správam. Jasné, je to, v podstate teraz máme najväčší projekt, ktorý nás buď zabije alebo posilní, vlastne, že aktivátor. A v rámci neho e, robíme workshopy a nedelné koncerty. To znamená, že asi každý druhý týždeň je nejaký workshop zameraný na, teraz máme napríklad na design yourself, takže skôr je to o dizajne, o, o oblečení. E, minulo sme stávali jurtu, to znamená, že každé dva týždne sa... Z, robí niečo, pričom sa, pri sa môžeš ako keby niečo naučiť. No a každú nedelu máme koncert o čtvrtej. To a toto je tiež zamerané na toho detského diváka, alebo, alebo na rodiny, lebo je to tedy priestor, keď môžeš zobrať svojho malého prdska, maminu a doj si pozrieť nejaký kvalitný koncert o, o, o hodine, kedy ešte sú detska hore. Mm -hmm. Takže myslím, že teraz je to o piatej, že každú nedelu o 5. No a ešte trošku tomu projektu Aktivátor, že to je, e, našli sme vo Poznani a vo Frankfurte nad Odrovo sme našli kultúrne centra, ktoré sú veľmi podobné ako Hyde Park, že tiež je to verejný priestor, tiež je to laboratórium, každé to centrum je trošku odlišné. No a ja som, ja som naštívil Poznan pred dvomi rokmi a v podstate sme si tlapli a napísali sme, si, napísali sme na Európsku úniu projekt a vlastne vyšiel nám takže z toho vlastne financujeme aj teraz tie workshopy, aj tie koncerty. Vlastne vyťahli sme, funguje to tak, že vyťahli sme 5, 5 kapiel z Nitriánskeho kraja, čo sú také poloprofesionálne, oni tiež takto vyťahli, a teraz vlastne tie kapely rotujú. Uh -huh. To sa že Nitra pozná, Frankfurt na dobro. Takže akože príjemné leto to vypadá, že to bude. Paráda. O tom, čo bude toto leto, sa budeme baviť ešte v ďalšom stupe. Tam sa budeme rozprávať o tom, že čo konkrétne plánujete. A... Mňa ešte napadla jedna otázka, e, si hovoril o tých kvalitných koncertoch pre toho detského diváka, tak som sa chcel ešte na toto opýtať, ak vy si tak priblížil, že o čo sa jedná, či sú to nejaké také detské kapelky, alebo nejaká fíha tralala, alebo niečo také, alebo o čo tam vlastne ide? Nie, to je práve, že, že normálna seriózna muzika, že alternatíva, to normálna muzika, Jasne. v podstate, že, že tak, že ma, Máme aj, máme aj že že divadelko pre deti, mm -hmm. ale toto je vyslovené pre toho otca, aby, aby zobral tie svoje detská, svoju rodinu na normálny koncert. A. Takže mm -hmm. o tom to je. Dobre. Chcel by si ešte niečo spomenúť? Ešte nejaké atrakcie alebo niečo? Napadáte ešte niečo, čo sme nehovorili? Atrakcie. Teba braňom, ty si tam bol. <laughs> tak samozrejme je to... Tá verejná knižnica, či ja sa, sa to ah, volá, kde ja môžeš však. položiť knihu a niekto si môže zobrať a tak ďalej. Tak, tak aj v Trnave je to, tá budka. Hej, to, ta, ta, mm -hmm. taká budka, tak tam je veľmi, veľmi krásna, že máš taký klasický domček a dvere sú spráčky. <laughs> <laughs> Vyzerá to naozaj cool, ako fakt, kto ste na headparku ešte neboli, tak tam chodte, lebo je to naozaj skoro tak krásny priestor, ako naše rádio, lenže je vonku. A chladia sa vám tam knihy? <Sýkajú> tak, takže tam na, naozaj už len ten samotný priestor ťa dokáže inšpirovať k tomu, že wow a neskúsil by som tu toto. Mm -hmm. tak, Takže to, to je asi tá najväčšia atrakcia, ten, ten priestor samotný. Toto, čo teraz rozoberáme, všetko to, kde sa môžeš vyšantiť, zabiť, dolamať jedno s druhým, tak ok, vzniklo to, je to fajn, ale celkovo ten, ten nutorný pocit, že tam prídeš a teraz môžeš niečo robiť nezíšne príkladu vykopať nejakú ryhu alebo niečo, alebo dá sa priložiť ruka k dielu. Atlas, ako sa dá priložiť ruka k dielu? No, robíme každú sobotu dobrovoľnícke víkendy, teda dobrovoľnícke ale skoro sa stretávame každú sobotu a v podstate máme na Facebooku skupinu, kde vyhadzujeme, keď máme niečo väčšieho a napríklad teraz fungu, funguje skupinka taký, že voláme to že, že mladý Hyde Park dobrovoľníci, a to je skupinka asi piatich chalanov, čo majú 16-17 rokov a v podstate že nechcú sa flákať po povonku, ale príde oveľa zmysluplnejšie byť na Hyde Parku a tam stami nami kopať jamin, šrobovať a v podstate zvalaďovať ten priestor. Takže tí ľudia môžu pomôcť že prídu, väčšinou je to každú sobotu alebo robíme výzvy, no alebo potom je to materiálna pomoc, to znamená, že, že väčšinou potrebujeme... Neviem, niekedy robíme výzvy na koberce, lebo potrebujeme staré koberce, aby, aby sme to dali do toho hangára, aby sa ne, pala tráva a cez OSB dosky, niekedy drevo potrebujeme palety, kože, je toho tak kože, kopec, kože, kopec materiál na, to, na ten highpark Na no, nehore je to teda o Jasne. To vždycky počešiť človeka najviac. Ale ešte lepšie je dobrá rada odborníka. Lebo tým, že tam robíme veľa odborných vecí, tak je super, keď príde niekto, sa do toho význa a fakt nám, na dobrú radu. Hovorím, že niekto na dobrú radu. Takže aj dobrá rada je spôsob dobrovoľničenia. Dobrá rada na zlato. Hej. Dobre, dáme zase hudobnú pauzu. To proto... je dobrá rada. Čo? Vypočúci hudbu. No jasné. <laughs> Takže dáme hudbu a po tejto hudobnej pauze sa budeme rozprávať o tom, čo môžeme od Hyde Parku čakať do budúcna, o víziách, podujatiach, naplánovaných na leto a podobne. Keď sa chceš niečo opýtať, chcete sa, chod na fanpage. OK. Se ha estado policial. Se sienten tan seguros que Se sienten orgullosos, se ha estado policial. Se sienten tan seguros que Se sienten orgullosos, se ha estado že už nám zaspal. Alena ešte tam predstáva No, tak ale, eh, ja jem. Dobré, a alebo Vstávaj a sprejom sa časom, s cigaretou a holkom, som nemákam ísť. To nám na čo najviac zoslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v Rádiu Bunker. Vlastne, že toto rádio a občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot, a toto je ta najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. <laughs> Takže nechcem nejakú reklam reklamu robiť, alebo lichotky, už dál. ma tu poskávajú, ale nie. Čiže <laughs> novia rádia a štúdia a občanské združenia, ale nemenovaný človečík. <laughs> <laughs> Drboge Pauje. Díky moc, díky moc za takýto kompliment. Ja si tiež myslím, že vlastne Rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnávskej hudobnej scény. Rádio Bunker Vítajte pri treťom záverečnom hovorenom vstupe vo vysielaní Rádia Bunker, kde sa dnes bavíme o veľmi krásnom komunitnom miestečku v Nitre pod názvom Hyde Parka. Bavíme sa priamo s jedným zo zakladajúcich členov s Atlasom. Tak poďme na to teda. Čo ďalej? Ja s nalistujem. Ja mám papír. <laughs> Dobre, takže v tomto vlastne, v tomto poslednom hovorenom vstupe sa budeme baviť o nejakých víziách do budúcna, hlavne odpromujeme program Hyde Parku, aký bude na leto. A takisto by sme sa chceli spýtať na financovanie celého Hyde Parku, granty a podobné veci. Takže prvá otázka na teba, Atlas, je, že e, mohol by si teda odpromovať ten váš program na leto, čo chystáte, porozprávať, prilákať ľudí, nech dojdú, nech sa to šíri. V podstate máme takým highlightom, budú asi 4 také festivaly, ktoré nás čakajú. Prvý nás čaká teraz sobotu, vlastne kozafest. A to je to, vlastne zo záhrady ľudia z tých združení si vymysleli festival, ktorý by mal byť viacej zameraný na, na tie ekotémy. Takže čaká nás Kozafest v sobotu, s tým, že večer vystúpí Genius Loci, z čiže, jak sa to, jak sa to A potom bude Machri, čo, čo robia momentálne drama base, Nitre úplne super štýlom, je Basement. Takže tam bude akcia, ktorá, ktorú organizujú aj z Basementu. To je 18. júla, a budú tam rôzni slovenskí interpreti. Potom bude super akcia 7. augusta, čo je Flán. tam bude Fall čo je úplne super, lebo to, keď sme sa bavili minulý rok, že, že tak interne, že čo by sme chceli vidieť na hydeparku, parku, tak som si že Fall by úplne že super. Takže Fall a ešte kopec iných, uh, do, Fresh Out a kopec iných do, dobrých vecí, plus pečakuča k tomu pripojená. No a potom ešte chystáme niečo na, na september, takže akože každý jeden mesiac máme podstate taký nejaký väčší festival, na ktorý sa oplatí prísť, no a potom sú tam tie spomínané workshopy, kde sa človek môže naučiť niečo nového, plus tá spomínaná nedela, to znamená, že príde počas leta 15 skupín, 5 z Nemecka, 5 z Polska, a v nedelu o piatej to vlastne rozbil na Hyde Parku. A sú tam rôzne kapely od vyslovene, že veľmi príjemné elektroniky spojená s rokom až cez nejaký experimentál až cez nejaký indie rock. Takže ako, taký mix smash v nejakých poloprafy vecí, ktoré sme každý v tom meste mal ako keby potenciál alebo že sme videli, že, že ten projekt má potenciál a že chceli sme im dať nejaké peniaze a možnosť sa oprezentovať aj zahraničí. Takže každú nedelu o je Najlepšie prísť na Hyde Park. Uh -huh. Myslím, že teraz si hovoril hlavne o koncertoch. Chystáte aj nejaké ešte iné pridružené akcie, nejaké tie workshopy a takéto veci? Hej, tak workshopy sú, sú z tohto aktivátora, takže každý druhý, mm. vo každý druhý týždeň je asi workshop. Treba to len sledovať, presne na Facebooku alebo na našej stránke Hyde a len si vybrať z toho, že, že čo, čo sa vám páči čo sa vám hodí. Tie workshopy sú zadarmo a takisto aj tie nedelné koncerty sú zadarmo. Spomenal si teraz Facebook, web, mohol by si porozprávať trošku aj o týchto nástrojoch, že akým spôsobom ich využívate, okrem toho, že teda vyhadzujete tam, čo sa deje? No dá sa povedať, že keby nebol Face, že hm, keď začal Hyde Park, tak sme to postavili hlavne na Facebooku. Že sme sa zviezli na tej vlne, že všetci sa pripojili a je to náš taký hlavný keby, komunikačný kanál my veľmi málo tlačíme. Fakt, len keď sme k tomu donútení, tak robíme printové veci, snažíme sa čo najmenej tlačiť. Máme takú, keby, takú filozofiu toho, že na tie nočné party o, si skôr zachováme nejakú exkluzivitu a buď nás tí ľudia, že vyslovene nájdú na Facebooku, alebo im to povie nejaký kamarát, ale vyslovene, že o tých nočných akciách sa dozvedajú ľudia ex post. To znamená, že keď by to malo ísť do, do nejakých médií, tak to väčšinou dávame, že až potom. Zatiaľ, čo tie workshopy a takéto denné veci, čo sme povedali, že chceme si ako keby viacej vyťahnuť, dopopredia dať ľuďom vzdelávanie, takto akože sa snažíme teraz aj printovať, lebo musíme. Takže takto je to asi s tými médiami. Používame sem tam YouTube na to, aby sme zavesili nejaké naše, naše veci, ale celku to flákame. Používame ešte Twitter, to sa celku ako keby ukázalo, že, že to funguje, ale len pre určité cieľové skupiny, že skôr ľudia, ktorí sú viac v tom komunitnom živote, nejakí lídry, takže, takže keď máme niečo, čo potrebujeme vykomunikovať týmto, týmto smerom, tak používame Twitter. Ja by som mal ešte takú technickú otázku na týba. Spomínal si váš web Hightpark.sk, ktorý sa priznám je naozaj premakaný. Je to tvoja práca alebo kto má na starosti túto technickú časť? Ja, no. Dlho to bolo tak, že ten web bol hrozný, až som sa raz naštval a prerobil som ho, ale teraz som tiež zase naštvaný a už by som ho tiež prerobil, ale hej, je to, je to moja práca, no. Ja sa tým živím. No bol, bol vyslovene kvalitný, tak odporúčam si to ísť pozrieť. Určite, je dobrý, no. aj pekné fotky. <laughs> Dobre. pozitíva. je pozitívne. Nedávno ste zdieľali, pre... ste zdieľali video pre nadáciu Orange, ktoré vyšlo z dielne cukru, túto strnavý. V súvislosti s nadáciou Orange ma napadla otázka financovania projektu. Najmä prostredníctvom teda grantov, čo u OZTek býva zvykom, že teda sa to robí cez granty. Spomínal si, že teda mesto niečo prispieje. Mohol by si o tomto viacej porozprávať, keď napríklad nás niekto počúva, ktorý by mal záujem sa dozvedieť o tomto, že ak, akým spôsobom sa to rieši, koho treba osloviť, čo treba sledovať a podobne. je to veľmi zaujímavé, ale sú ľudia, sú organizácie, ktoré ti chcú dať peniaze. A funguje to takým štýlom, že sa musíš trafiť do toho, že čo si oni povedali, že chcú podporovať. Existujú tieto veľké nadácie, ako je Orange, ako je o ako je, neviem, všetky banky majú nadácie. SPP, tuším. Všetky väčšie organizácie, pretože oni sú vlastne 2% alebo 1,5%, ktoré by mali zaplatiť štátu z daní. V podstate si dávajú do nadácií do svojich vlastných. No a potom sa ako keby rozhodujú, že čo by chceli podporovať. No a je tu, samozrejme, téma šport, ekológia, kultúra. No a v podstate sa treba len pozerať po tých výzvach, ktoré idú a keď má človek v hlave nejaký nápad, ktorý by sa hodil do tej témy, ktorá, nada, ktorá tú nadáciu jednoducho chce podporovať, tak jednoducho vyhral. Že, že v podstate dá sa, dá sa tu ako keby veľmi rýchlo a jednoducho odštartovať dobrý projekt. Že nevidím to problém, Že my sme mali fakt Akorát také šťastie, že ten Ecopolis, myslím, že to bolo cez Tesco, tam bolo ešte nadácia Pontis, Heineken. Takže títo veľkí hráči chceli zrovna podporovať ekologickú tému a zrovna tému revitalizácie. Takže my sme v podstate dostali prvé dva roky peniaze z týchto nadácií na to, aby tam došiel bager, aby se to tam vyčistili, aby sa to tam jednoducho zbavili tých náletových krovín. To znamená, že ten štart bol super aj vďaka týmto nadáciám. Nenokážem si predstaviť, že by sme zobrali tie peniaze, keby nebolo, nebolo tých 2% zdaní. Takže... Lenže na druhú stranu sa treba si povedať, že akým štýlom preto z... máme aj na stránke to, že, že ponúkame tie konzultácie alebo pomocným projektom, alebo je dôležité nastaviť financovanie. My sme ale vždy jasnú víziu toho, že tá kultúra sa musí zaplatiť zo svojich, zatiaľ čo tie investičné veci, na to si zhajnajme akokvý pomoc. Lebo potom už, keď budeme mať dostávané, čo dúfam, že raz bude, alebo to bude v blízkej budúcnosti, tak už sa budeme starať iba o tú kultúru a správame si to teda tak, že aby tam fungovalo to samofinancovanie, že aby sme neboli väčšie závislí od tých 2% percent a od tých všetkých možných nadácií, ale aby sme to vedeli fakt, že ukočírovať z vlastných peňazí. Takže tak, lebo akože môžeš fungovať aj na, na tých peniazoch bez toho, aby som to samofinancovanie, není to hriech, len si tu treba povedať, že áno, tak toto funguje a byť pripravený na možné dôsledky. No a, a jeden z tých dôsledkov je to, že, že stráviš pri papieroch tak veľa času, že jednoducho už ani nerobíš ten svoj projekt, ale tráviš, tráviš hodiny nad vyúčtovaním, nad vykecávaním z účtovničkou, nad uh, robením záverečných správ a všetkých takýchto vecí, čo si vlastne pôvodne vôbec nechcel robiť. Som si nejaký projekt. Nechcel si byť zase zavretý doma pri papíroch. Áno. V tejto súvislosti presne som chcel položiť otázku, keďže toto trošku poznáme aj my. Keby si mal porovnať čas strávený managementom manažmentom celého projektu a čas, ktorý fakt si tam dojde užiť do Hyde Parku, jaký by bol ten pomer? Asi jednak k jednej momentálne, čo je dosť veľa. Lebo na to, koľko trávim času na Hyde Parku, tak je to strašné, bolo to papierovanie, ale je to hlavne kvôli tomu, že máme teraz ten európsky projekt. Čo, hmm. si za, čo fakt je, veľa zmluv, veľa objednávok, všetko dvojazyčne, jednoducho je to dvojité papierovanie a len... Takže dá sa to len ten človek musí na to psychicky pripravený, že áno, ide do toho. Má to takéto svoje rizika, jednoducho treba si usražiť svoj čas a byť len na to pripravený. Pripraviť na to svoju rodinu a, a nejak to vydržem. No. A presne toto vysvetľuje potrebu kancelárie na Hyde Parku, aby si mohol tieto veci riešiť. Tam, kde je tie najlepšie. Hej, momentálne to máme super, lebo podstate, máme rozdelený tak čas, že robí som ňou ešte Dano, ktorý je programátor a spolu vlastne programujeme jeden projekt, takže máme taký čas, že od 7. do 12. sme na Hyde Parku v tej jurte, ktorú nám postavili pred dvoma týždňami poliaci, takže tam programujeme do 12.00 alebo do nejakej jednej, dáme si obed a v podstate potom robíme na Hyde Parku, alebo ideme domov. A, a tak vypadá náš denný režim, že v podstate ideme domov, proste sa vrátime naspäť večer na Hyde Park, pomôcť ďalšiemu kolekovi Filipovi. No a je to o tom, že, že spraviť si režim. Keď máš taký veľký projekt, tak jednoducho musíš mať vyslovene, že až time management. Ale to sa v podstate stáva už pri takýchto väčších projektoch, alebo keď si povieš, že áno, že tento rok sme si povedali, že chceme zabrať, chceme to konečne dokončiť, nechceme to šmrlichať z tých malých peňazí, že chceme konečne nejako keby to teda dokopy, sme si povedali, že áno, bude nás to stáť nejaký čas, tak uh, zatíme je zubý od toho, snažíme sa to čo najviac užiť a, a zároveň spraviť čo najlepšie. Pardon. Spomínal si, že teda je okolo toho manažmentu naozaj veľa práce, aj čo sa týka koordinácia všetkých týchto vecí, ktoré s týmto súvisia, čiže není to len nejaká zábava. Posunulo to teba osobne niekam všetky tieto skúsenosti a kontakty a takéto veci? Ako človeka posunulo ťa to niekam? No hlavne ma posunulo to, že, že to fungovanie v tom neziskovom sektore, alebo v tom treťom sektore je, je že ty zrazu zbadáš tak, ohromné množstvo vynikajúcich ľudí, že v podstate ty sa dostaneš z takej tej ponurej sféry, kde každý rieši iba peniaze a bavíme sa o tom, že každý nemá peniaze, aký je život zlý, sa dostaneš do toho, že, že ja robím taký skvelý projekt a, a, a takto skvelo to funguje a takto skvelo sa to vymysleli a tak sme sa pritom tom zabavili, a, a, a toto sme si povymýšľali, že stretá sa veľmi kreatívnymi ľuďmi, ktorí niečo robia, a nesedia doma, to znamená, že veľa pozitívnej energie. Takže to, že robím ten projekt, je, je, je taký nabíjak pre mňa, že ma to nabíja veľmi dobrú energiu. A tu v podstate, ak som došiel sem do bunkru, tak vidím, že jasné, že to je, to je presne, že, že naši ľudia, že, že to je naša vlna a že je to super. No a nehovoriac o tom, že som sa naučil manažovať ľudí, akože to sú také tie ďalšie veci, lebo my sme v to 2012, keď to začalo rásta, tak ja som sa začal ako keby ďalej vzdelávať v tom, že ako riešiť fundraising, ako riešiť nejak, nejaký stav, tej, psychický stav tej nejaké skupinky, s ktorou pracujeme, o tom, že musíme mať nejakú víziu, že sa musíme pravidelne stretávať. Takže pre mňa to dalo tiež aj po tej odbornej stránke. Akože že ja som sa, v podstate mám teraz ročné školenie, takže som konzultant v treťom sektore, že mám na to fakt, že papier, <laughs> že som, som konzultant, takže oficiálne ma môžu vyhľadávať. Paráda. Vspomenul si tu víziu a ten management. O, aká je vízia Hyde Parku do budúcna? Keď si predstavíš Hyde Park v roku 2020, ako by si chcel, aby to tam vyzeralo a fungovalo? Na jeden gombík. Prídeš... <laughs> Sláčiš gombík, tam už pripravená skvelá skupina, nazvučená. A, a tak. No, vizia je tam taká, že, že vytvoriť priestor, priestor pre priestor, že priestor, kde, kde budú mať ľudia, budú môcť experimentovať. Že je to, že ten hyperegum mal ostať stále nejakým, nejakým ihriskom. Ihriskom pre nové nápady, že mali by sa tam Malo by tam byť fungovať nejaké systémy toho, aby tam sa prinášalo stále niečo nové na ten hike Park. A malo by sa tam byť čo najviac ako keby nápomocný. To znamená, že, že riešiť nejakú tú technickú stránku a, a snažiť sa priťahovať nové nápady, alebo vytvárať nové nápady. No a, a hlavne čo, čo najjednoduchšie je tam ako keby fungovať, alebo tam vedieť fungovať. To znamená, že fakt, že má tam tú sprchu, máte sa kde vyspať a, a, a tak. No a v podstate je to to, že som hovoril, že my sme tam priestoru, ako keby teraz na nejakých... že akože dosahujeme tie limity aj toho priestoru. Me sa to veľmi páči, ako to to spravili, že je to tam tak veľmi pekne rozvrhnuté a do budúcna plánujeme, že vyslovene prejdeme na to samofinancovanie a kvalitu, že skvalitňujete veci. Lebo vidíš tam veľa rozpracovaných vecí, ale nie je to dotiahnuté ako keby do nejaké kvality, takže skôr chceme riešiť, že, že kvalitný alternatívny priestor ktorý je veľmi flexibilný, máme kopec posun, preto sa aj ten hangar je posuný, máme posunné steny, máme pódium, ktoré je flexibilné, máme bar, ktorý sa hýbe po, celé, po celom Hyde na kolečkách. Takže snažíme sa, takže toto je taká vízia, že byť veľmi flexibilný, vedieť reagovať na, na zmeny meste, na zmeny spoločnosti a, a byť takým miestom pre experiment. Takže to by bol super. Mm -hmm. Tak keď už si položil tú otázku, že ako vidíš, Hyperg v roku 2020, mi tu prišiel taký celkom príjemný pohovor, <laughs> Kde sa vidíte za 15 rokov? Ale už sme zase sklzli do tej šedere. Viete, kde to zaujímalo? Ako? Tak ale na druhú stranu, ako, že, sa Hej, no, že čo sa chystá. Skôr sa chystá, ako keby čo môže zaujímať ľudí, je to, že viac tak vystr vystrkujeme rožky do mesta. Že si všimli tie zaprdené organizácie, že že toto je asi štýl, ako prilákať ľudí, ako prilákať ľudí, ktorí by aj oni tam chceli mať, že, tu je, že to je tá istá cieľová skupina. A, a začíname mať hajt ako keby spoluprácu s takými klasickými organizáciami, ktoré sú v meste. Napríklad je to nitrianska galéria, ktorá má obrovský teraz problém s tým, že, že tam ťahajú kvalitných umelcov, hudobných, výtvarných, ale nikto im tam nechodí. Nalievajú tam víno zadarmo. Viete sa predstaviť v klube, hej, klub, nejaké mariáči. a teraz vy prídete na, na nejaké svetové meno, relatívne alebo veľmi kvalitné meno, prídete tam, neplatíte vstupné, dobre, čo sa už občas stáva, a ešte vám aj nalievajú zadarmo alkohol, ale vy tam neprídete. kde je problém? No a toto sa v podstate snažím, ako keby teraz uh, vyriešiť z toho Nitrianskou galériou, máme teraz takú inú spoluprácu, Máme teraz spoluprácu s, s divadelnou Nitrou, budeme mať tam tiež. Tá divadelná Nitra robí sprievodný program, podľa mňa ho robiť nevie. Tí diváci je tam ako keby uchádzajú, tie tej divadelné Nitry, a obratili sa teraz na nás. A my veľmi radi, ako keby teraz vy, ako sme veľmi radi, že nás pozývajú na to, lebo veľmi radi vystrukujeme tie rožky a prináša nám to ako super ako keby príložitosť že ukázať, že takto by sa to mohlo robiť, že, že robíme to hlavne pre seba. Lebo to je, to je základ, že keď ja som s tým spokojný, alebo keď to má vychádzať z našich základných potrieb, alebo zo základných tej komunity, tak, tak to je to, čo máme riešiť. Ne, ne, na nič sa nehrať. V podstate, že, že, že robí to veľmi prirodzene. To je problém, čo uchádza u týchto organizácií, ktoré fungujú veľmi dlho rokov bez nejakej vízie, bez toho, aby si tú víziu ako keby pre, prechádzali raz za čas, že či ešte stále aktuálna. Oni sa jednoducho držia niečoho, čo si napísali pred 30 rokmi a vôbec nehľadia na to, že či to je aktuálne alebo neaktuálne. Takže sa chceme tak, že s nejakými projektami sem tam ten, ten Hyde Parkovský štýl alebo tí Hyde Parkoví ľudia zahryznú do toho mesta. Takže to je to, čo chystáme do, do toho roku 2020 a do iných rokov. Z mojej strany ešte posledná otázka, keď si spomínal a, a spoluprácu s tou Nitranskou galériou, tak jedna jediná vec ma napadla. Kedy sa na Hyde Parku začne nalívať víno za zadarmo? <laughs> keď, uh, keď už nebudú chodiť ľudia. <laughs> A to už bude asi koniec. No tedy už vieme, že asi sa niečo stalo, že, že riaditeľ asi zošalel, To sa dosť často stáva. A nikto mu to nepovedal. A tak no. Dobre, myslím, že naša relácia tiež týmto už vyčerpala všetky otázky, ale možno nie. Takže keď sme sa ťa niečo neopýtali alebo by si chcel niečo povedať, čokoľvek, tak máš priestor, môžeš teraz povedať atlas, hoci čo ťa napadne komukoľvek. Svetu, odkaz svetu všeo. Odkaz svetu všeo svetu to nemusí byť, ale čokoľvek to napadne. No a ja hlavne, nie že ma tu teda najviac trápi, ale prečo o tom hovorím, prečo hovorím o Hype Parku takto otvorene, je to, že, že by som bol veľmi rád, keby takéto projekty vznikali aj v iných mestách. Sú rôzne kultúrne centrá, ktoré sú tiež na super úrovni, ale ja si myslím, že stále toho málo. Toho skrka, toho nového umenia, toho nového videnia sveta, toho zapojenia tej komunity. Takže ja by som bol strašne veľmi rád, keby sa objavili nové projekty, ktoré by sa mohlo aj odkonzultovať a nejakým spôsobom aj pomôcť. A, a to je celé. V podstate mne to príde, že jediné, že čím sú tí ľudia limitovaní je fakt, že ich hlavou a tým, že ako nad tým rozmýšľajú. V podstate len Ide o to, že ako prídeš ty na to, že, že zarobíte peniaze, alebo získate peniaze, ako donieste tie ako, ako nejakým spôsobom získať nejaký priestor, že fakt, že limitovaný si iba svojou hlavou, tak jednoducho to treba ako keby prelomiť a, a ísť do nejakých projektov, ktoré si myslíš, že majú zmysel, začať nejak z mala, ale veľmi rozumne a pomaly sa ako keby rozťahovať ďalej. No a takže to je také jediné moje posolstvo, že, že robte to, čo vás baví. Tak ja ti ďakujem za účasť v našej relácii, že si sem prišiel, že si porozprával nám mnohé zaujímavé veci. Určite aj my sme sa kopu veci dozvedeli a naučili. Verím, že našim, našim pozducháčom sa táto relácia páčila, že tiež sa dozvedeli veci, ktoré možno nevedeli, ktoré tam sú, není vidno na prvý pohľad. Takže díky. Maj sa dobré. Pozdravuj Hyde Park, pozdravuj Nitru, naše družobné mesto. Takto, takto. Je tam veľmi <laughs> Je tam veľmi Takže lúčime sa za tlasom. Čau atlas. Ďakujem veľmi pekne. A za tým radia Bunker. Dnes tu bol, za techniku tu bol Majco. Bol tu Jožo, ktorého sme spomínali z Anglické. že je konečné doma. A za moderátorov sa lúčia Palo a Braňo. Čaute. A ešte odpromujem ďalšiu reláciu, ktorá bude teraz 21. 6. Príde k nám Samuel Xinan. Ku podivu z Nitry. <laughs> je to pesničkár. Jeho tvorba sa dá charakterizovať ako akustický folk ovplyvnený bluesom a podobnými žánrami. Tvorí akustické skladby výhradne v angličtine. Skladby sú prevážene vymyslené príbehy a životné situácie. Samo je slovenský hudobník a skladateľ, ako sme spomínali, teda z tej Nitry, <laughs> ktorý má na konte jeden digitálny singel a EP, Svojou demonahrávkou skladby z kladby Miss Mysterious zaujal aj v rebríčku Demovnica Rádia FM, v ktorom sa udržal celé dva týždne. Jeho debutový singel Miss Mysterious, ktorý vyšiel v septembri roku 2014, sa následne dostal do občasnej hranosti regionálneho Rádia Max a nájdete ho aj v našom streame. Takže počúvajte Bunker, počúvajte naše relácie a majte sa dobre. A my Čaute. tohto týpka dostaneme do Hyde Parku. Čaute. <laughs>